другом. молодий токар здивовано глянув на мене і зробив широкий жест долонею, з якого я зрозумів, що вся наша планета уявляється Вікторові цільною компактною кулькою, де всі проблеми і люди існують на відстані дотику. У нас у клубі виступали африканці з університету, так я на пам'ять завчив, як вони про хліб казали. І про те, що їх імперіалісти голодом морять. Майже півмільярда людей в країнах Азії і Африки просто таки хворіє від голоду. Більше ста тисяч дітей в Азії щороку сліпне від недоїдання, без вітамінів. Щоб врятувати 100 дітей від сліпоти, Потрібно ліків усього на три карбованці. Але це ж абстракція, теорія, мрія. Коли ж світ забуде про голод? Коли всі спокійно спатимуть? Коли діти не сліпнутимуть від голоду? Я ж таки зможу працювати для подолання цієї біди? Зможу? Ви уявляєте собі час, коли всі будуть ситі, щасливі, і не боятимуться. І стане всім хліба, кохання, свіжого повітря, радості. Комунізм? – запитав я. Віктор ствердно кивнув. Трохи згодом перепитав. Я в чомусь не маю рації. Щось роблю чи планую не так? Чому ж? – я шукав слова для відповіді. Чому ж? Ви ще раз вмієте бути корисним для інших. Причому кола тих, кому ви потрібні, все ширшають. Повчіть мене. Що ви? В сутінках я відчув, що хлопець аж зашарівся. Що ви? Вас усі знають, оце щастя. І про гринівку ви написали чудово. Там усе по правді й красиво. Ага, сказав я. Мені розхотілося розмовляти. І тої ж Міті, немов чортеня зі скриньки, з'явився Микола Гулько. «Привіт, хлопці!» – сказав він, широким жестом звільняючи лаву від мого портфеля. «Чого це ви розсілися?» Миколина душа, цього разу втілена у винну хмарку, ширяла на висоті двох метрів над землею. Я зразу ж відчув це. Микола не впізнав мого супутника». Це його занепокоїло. «Хто ти?» Він тицнув пальцем, що вистрибнув з сірого кулака. Віктор Козиренко мовчки підвівся. Я не думав, що в самій поставі його може бути стільки презирства. Він нахилився до гулька. «Віктор я! Козиренко!» тихо сказав він. «Не люблю тих, хто пити не вміє, і тих, що тикають, не спитавши, вибачайте». Він пішов не озираючись, не попрощавшись навіть зі мною. Потім спинився. «Я вас знаю. Ви, Микола Гулько, і в нас виступали. Маю добру на обличчя, але ваше хотів би забути». «Хто такий?» – запитав Микола трохи згодом. «Так, знайомий один. Не люблю красивих імен. Віктор, переможець, скажіть. Хай переможе когось, а тоді називається. От ти теж, Віктор, але я тебе поважаю». Микола заплющився і похилив підборіддя на груди, втомлений сам собою. Приходила Віра. Не розплющуючись, Микола повернула обличчя до мене. І не прийде. Жінки люблять щасливих. Їм подобається жаліти нас. Але до пори. В основному ж вони люблять щасливих. Це щоб ти знав. Взагалі нещасних ніхто не любить. Коли не вмієш здобути собі радість, то звідки дістанеш її для інших? Ти звертай увагу? В усіх газетах фотографують людей щасливих.